Pista 21 Enigma Utiliei de George Călinescu Lui Felix îi fu frică de putința ca Stănică să pună despre el o vorbă care să-i displacă. Pentru a nebuși orice prostie acestuia, Felix înfipse mâinile în clape și început să descifreze o pagină de Arcangelo Corelli. prinsa asupra faptului, Stănică ieși din odaia lui Costache și plecă, după ce muțește cu mâinile un semn de reproș către Felix că i-a stricat combinația. Felix continua să cânte bucata, lăsată deschisă înainte de plecare, chiar de Otilia. În odaia înaltă și aproape goală, pianul răsuna, făcând decouri prin unghiere. Se însera. Felix și-o aminti pe Otilia stând cu un picior îndoit sub trup, pe scaun, scuturând mereu părul blond peste urechi și aruncând furtunos degetele subțiri deasupra clapelor, în vreme ce cu glasul îngâna fraza muzicală. Încerca să da mâinilor alergarea aceea spre a însuși starea de spirit a fetei, dar nu fu în stare. Nu era un pianist prea bun. Trasă repede capacul peste claviatură. Răsunetul coardelor interioare se mai auzi puțin ca scuturarea unui brad încărcat de chiciură. Apoi totul se isprăvie într-un chițcăit ușor și Felix a avut uimirea de a constata că din direcția pianului fugea mărunt un șoricel speriat. Am gonit geniul pianofortelui, gândi el, și părăsi odaia. Ieșind din oraș, Felix visă mai mult decât oricând la Odilia, cu o vagă presimțire că ceva trebuie să se întâmple prin asociație și amintit de Georgeta. Ideea de a se duce la aceasta îi se păru acum cu desăvârșire absurdă. Ciudata familiaritatea generalului, îngăduința lui insistentă, toate îi se păreau turburi și degradante, dar situația de a fi compătimit de Georgeta și de general, că iubea pe Otilia, i se înfățișa ca în cel mai înalt grad. Nu, nu avea să se mai ducă la Giorgeta. Chiar dacă Otilia lui tase, își dădora lui însuși un act de purificare. Trebuia să se dovedească în stare de statornicie și de votament, așa încât, trădat de Otilia, să aibă amara satisfacție de a fi mai presus de ea. Stănică vestise solemn că grație protecțiilor va fi numit spre toamnă în magistratură, deocamdată pe undeva prin provincie. Se plictise, se zicea de incertitudini și mizerii și voia să scape de familie. În provincie, avea să-și facă o mică gospodărie, avea să se bucure de liniște. După el, marile cariere începuseră totdeauna în mediul provincial. Acolo concurența e mai mică, meritul iese mai repede în evidență. În capitală, lupta e mai mare, Geniu să fii și greu să pătrunzi. E mai bine, cum spune înțelepciunea populară, să fie capul cozi decât coada capului. Da, decât el nu înțelegea să-și facă meseria superficial, ca orice român. Superficialitatea e o boală națională. De aceea nu progresăm. Unui magistrat îi se cer cele mai variate cunoștințe de psihologie, științe politice, medicină. Mai ales medicină. Stănică cerului Felix un tratat. Ceva, zise, sintetic ca pentru un magistrat care vrea să-și desăvârșească cultura generală. Felix îi dădu un compendiu de psihiatrie, asta credea că îl interesează, destul de vechi, unde însă autorii atingeau mereu problema responsabilității. Stănică îl răsfoi, devenind savant în convorbiri cu Aglai și restul familiei, dar lui Felix să-i mărturisi că e un cal prea bătrân ca să o înceapă școlărește. Lucrurile astea, fu el de părere, trebuie să le culeg vi din gura profesorului. Într-o zi, Felix a avut uimirea și neplăcerea să-l vadă pe Stanica la un curs pe care îl asculta cu mare devoțiune. Venise cu Weisman, bineînțeles, Stănică, nu stăruind capriciul lui în care nu era nicio intenție serioasă, dar făcu cunoștință cu câteva studente și studenți din anii înaintați, prin indivizi pe care se vede că îi cunoștea mai dinainte. Afecta acum a se simți bine printre tineri și a-și câștiga prin ei timpul pierdut în ariditate. Astfel, într-o după-amiază pe când Felix era închis în odai și citea, se trezi cu stănică. Vino un domnule, ți-au venit musafiri." Felix, auzi, într-adevăr, un amestec de râsăte feminine și masculine, jos în curte, și vă cuprins de oarecare silă. Întrebă cine este... Hai, domnule, nu fi sălbatic, mai tânăr sunt eu decât dumneata. Au venit colegii să te vadă. E Weisman, mai sunt niște domnișoare. Hai să vezi, îmbracă-te repede și vină. Stănică plecă jos, lăsând pe Felix foarte intrigat. Dacă ar fi putut să sară pe fereastră în curtea vecină, ar fi sărit. Nu invitase niciodată un colega acasă și nici nu și închipuia cine putea fi. Auzi câteva note de pian, cineva încerca stângaci de nerecunoscut, câteva măsuri din bucata lui Coreli, care se începea cu un adagio, apoi renunțând cădea în câte am iubit, cântat cu un singur deget. Pe pianul Otidii, asta i se lui Felix o profanare, în cele din urmă coborâ. Auzi râsete pianului unde fusese rătos poftiți și distinse chiar glasul răgușit al lui Moș Costache. Puse mâna pe clanță cu îndoiala în suflet. Uite-l, domnule, trâmbiță stănică, vărul meu sălbatic, îmi pare rău. Felix aruncă o privire și văzu pe Weizmann lângă un perete, un alt in slab cu pleoape lăsate peste ochi și trup slab și osos pe un scaun, apoi o domnișoară la pian care continua să cânte dintr-un deget câte am iubit, o altă așezată pe părvazul lat al ferestrei deschise, jucând picioarele în sus și în jos. Domnișoarele erau mai degrabă urâte, cu figurând răznețe, cea de la fereastră oacheșă și cu bărbia ascuțită și grasă, cea de la pian subțire, înaltă, dar cu membre dezvoltate cărnoase. Felix nu-i cunoștea și privea zăpăcit înspre moș Costache, pe care stănică îl ținea locului de braț în pragul celeilalte uși care dădea spre interiorul casei. Cum?" se scandaliza stănică. Nu cunoști pe domnișoarele, pe domnul?" Așa cred că nu-i cunoaște," spuse timid Weizmann. Dumnealor sunt în ani superiori." Stănică privind îngrijorat la moș Costache, către care se vede că afirmase că musafirii sunt prieteni de lui Felix și rectifică repede. Ce are face anul? Dumnealor, zise el către moș Costache, merg de avalma, lasă-i să glumească." Renunțându-se la orice explicație, cei de față se purtau unii cu alții ca și când s-ar fi cunoscut. Felix nu-și putea închipui cel determina se pe stănică să-i aducă în casă astfel de inși. Nu era probabil nicio explicație, afară de cea obișnuită că stănică era nevindecabil în a se amesteca în toate și a provoca cele mai absurde situații ca să stea de vorbă cu toată lumea și să află toate. Fumați, nu-i așa?" întrebă stănică și apoi tot el răspunse. Cum să nu fumați? Se prefăcu că se caută prin buzunare, apoi se scuză. Sunt și eu un boem în felul meu. Am crezut că am, dar n-am. Însă unchiul meu are un tutun tare, teribil. Numai nu-i pentru domnișoare. Și de ce să nu fie pentru domnișoare? Zise studenta de pe fereastră, bălăbânind picioarele și revelând un glas gros. Auzi, scumpe unchiule, strigă stănică. Dă-ne, te rog, puțină mahorcă de-a dumitale. A venit inerime. Studenții mea trebuie să o sărbătorim. E în joc onoarea nepotului dumitale și iubitului meu, văr Felix. Moș Costache se fustici, vreau să spună ceva, dar stănică nu lăsă. Nu te deranja că știu eu unde-l ții. Închisea pe scri, dispărând numai decât pe ușă. Costache, alarmat, Voi să alerge și el după stănică, dar fu oprit de glasul domnișoarei de la pian. Dar pentru cine ți dumneata pianul ăsta? Dumneata cânti? când Răgușit de îngrijorare, bătrânul răspunse cu glasul cel mai stins. Cântă fata mea! Aha, va să zică, ai o fată, mare? Domnișoară șopti pe ghimbi Costachei cu ochii la ușă. Ce curioasă extinția a vocii ai dumneata, observă domnișoara de la fereastră, sărindă în picioare. Se vede că fumezi prea mult, ea deschide puțin gura. Prins prea repede cu comanda, bătrânul deschise gura în care domnișoara privi. De altfel, mi se pare, zisea, care și-o iritație a amigdalelor, nu vi se pare? tot se strânsără în dreptul gurii lui Costache și privirea. Bătrânul fu salvat de Marina, care a apărut pe ușă. Mi-a spus tănică," zise ea mahmură, ca întotdeauna să fac cafele. Câte cafele să fac?" Ce cafele? Se speria moș Costache. Fă și dumneata mai multe, vreo zece, întrerupse domnișoara de la pian pe bătrânul înspăimântat. Acesta încerca măcar o rectificare a numărului. De ce zece? Ei, moșule, sări domnișoara Oacheșă, nu fie econom la cafea. Felix fu foarte rău impresionat de această scenă și îl blestemă în gând pe stănică cu toată violența de care era capabil stănică, în odaia în care se jucau cărți, descoperise numai decât cheseaua, din care scosese un bun de tutun și l-ascunse în buzunarul pantalonilor, adăugând și câteva foițe job. Întârzie însă, intenționat ca să scotocioască prin o daie. Trase de mânerele sertarelor, care erau însă închise, se uită de subtul mobilei, întoarse un tablou pe dos, mai medită, căută, apoi să vadă dacă masa n-avea vreo cutie neștiută pe dedesubt, trase cu urechea atentă, unica cutie a mesei, în care se aflau cărți de joc și fel de fel de nimicuri, bine așezate, privi repede și grăbit, luă numai un creon roșu și albastru, neascuțit, împingând iarăși cutia la loc, al dracului moș, murmură el cum seamănă cu soacră mea. De unde are el atâtea creioane începute, Să-i fi cerut, nu ți-ar fi dat. Reapăru în odaia cu musafiri, stănică împărți generos, tutunul din chiesea, oferind parcă în deriziune în cele din urmă și lui Moș Costache, care, vizibil necăjit de dispersiunea tutunului său, luă ultimele fire și-și făcu o țigară mai groasă decât a tuturor. Va să zică unchiul dumitale, zise medicinista de la pian. Are o domnișoară. Și ce domnișoară încă? Declamă Stănică, domnișoara Otilia este o frumusețe rară, să sperăm că în curând vom face nuntă. Nuntă cu cine? întrebă medicinista de la fereastră. Cu dumnealui, dacă dă Dumnezeu, zise Stănică, arătând cu mâna spre Felix și făcând cu ochiul spre bătrân. Felix se posumărui atât de tare, încât musafirii râsă de el zgomotos. Nu pricep ce spui dumneata, zise domnișoara de la pian între două fumuri de țigară. Spui că dumnealui e nepot și domnișoara e fică. Ce fel de căsătorie e asta? Stănică, prinsă asupra contradicții, căută să se strecoare. Bes cafeaua că se răcește întâi. Și să-l lăsăm pe vărul meu, Felix, că e rușinos. E aici un caz de rudenie pe care nu pot să vi le explic. Domnișoara de la pian răsfăi notele otilii, dându-le cu piciorul spre necazul lui Felix. de mai note muzicale și tot lucruri pretențioase. Domnișoara dumitale nu e deloc frivolă. E pianistă mare, domnule. Protestă stănică. Studiază la Paris». Domnișoara se uită distrată la el, apoi început să cânte, rău cu intermitențe, «Song du tom!» Colegul, uscat, se aplică familiar peste umărul cântăreței și lipi cu concursul acestuia obrazul peste obrazul ei. Cealaltă domnișoară se dedu jos de pe pervazul ferestrei și început să valseze. Dansezi între peste pestănică. Tinerețe, tinerețe, parcă sunt iar student!" exclamă stănică, privind semnificativ spre Moș Costache și se prinse în vals cu studenta. Aceasta întrebă pe bătrân peste umărul lui stănică. Moșule, nu mai ai o țigară?" Bătrânul înspăimântat, bulbucă ochii, mari, nerăspunzând apoi la o întoarcere a fetei, se strecură pe ușă și dispăru. Unde e moșul?" Întrebă aceasta fără tact. Ce, moșul e supăracios? În stănică își dădu seama că limbajul acesta era cam nepotrivit și făcusem domnișoarei să tacă. Îi spuse mai încet, unchiul meu e cam bolnav, nu trebuie să-l supărăm. De bolnav e bolnav, n-ai grijă dumneata, replică fata nepăsătoare. Are un gât congestionat, ceva de speriat. Mul n duce așa. Crezi? întrebă stănică, mai mult interesat decât speriat sau scandalizat de cinismul fetei. Dumneata, domnule Felix, zise domnișoara de la pian, îmi faci impresia că nu te simți bine cu noi. Ești cast, nu suferi tovărășia femeilor." Ba da, ba da," spuse automat Felix. Ce vorbiți sării, stănică? Vărul meu să nu sufere femeile." E un cuceritor de marcă. Dacă v-aș spune eu ce are el la activului, v-ați schimba opinia." Bona vai fost rodată? întrebă serios domnișoara de la pian. Toți îi în râs, e drept stănică mai puțin, în vreme ce Felix rămase înmărmurit, nevoind să înțeleagă. Vai, dragă, ce ochi face!" spuse autora spiritului către ceilalți ca și când Felix ar fi fost un intrus amuzant în propria lui casă. Felix suferea. Avea impresia că profana se un sanctuar, că să imaginea Otidiei. I se păru ca aude pe când trecea prin apropierea ferestrei deschise, dar n-am știut că se supără. Era așa de sureșcitat, încât nu știa bine ce să facă. Porni cu capul gol pe stradă. În urmă, simți pașii a auzi chemat de Weisman. Când fu lângă el, acesta i-a spus încurcat, eu n-am nicio vină, îți jur pe iubirea mea, eu nici nu-i cunosc pe dumnealor decât din vedere, domnul Stănică ne-a adunat. Ne-a spus că e așa îngrijat de tristețea ta, că ai suferit mari decepții în dragoste și că vrea să te distreze, să te inițieze în adevărata viață studențească. Felix se rugă de Weizmann să lase singur și el se plimbă pe străzile singuratice din cartierul Antim, ieșind apoi în strada Rahovei, până ce se liniști. Când se întoarse, nu mai era niciun student în odaia cu pian. Sus, în odaia lui, găsi pe Stanica, individul începu să se lagaseze. Iubite, domnule Felix, zise acesta pompos, te rog să primești scuzele mele cele mai solemne. De aceea am așteptat aici. Ai avut dreptate, perfectă dreptate. Pe tipi i-am expediat numai decât, le-am dat de înțeles că aici nu e ce crede lor. Eu însum îți mărturisesc că am fost indus în eroare Mi-au spus că te cunosc ca așa și pe dincolo Dacă știam nu-i aduceam Dar domnule, se scandaliză el Ce stricăciune, ce lipsă de creștere Asta e noua generație Păi domnule, pe vremea mea fetele erau sfinte Olimpia să se mai munțărească în halul ăsta Am adorat-o, am cultivat-o Și nu m-am apropiat de ea decât când mama sa Mi-a încredințat-o cu mâinile ei În realitate fusese precum știa și Felix Altfel Astea sunt intelectuale, rușine. Nu-i vorba intelectuală, este și Otilia. Dar ce fată! Ce gingă și e. Eu când o glumesc o iei pe Otilia, îmi fod îmi o dorință la untrică, Să o iei odată cu adevărat. Da, domnule! Dumneata ești tânăr, curat la suflet și ea e un crin. Luați-vă și fiți fericiți!" Felix se scăpă cu greu de stănică. Acesta a trecut și la Aglae și de natură lucrurile, după metoda lui... Adăugând, ca să se răzbune că îi se stricase combinația cu studenta, că Felix e băiat bun, dar nesociabil. Apoi, își aduse aminte de verdictul medicinistei și adăugă, apropo, știți că am pus pe doctoriță să-l examineze pe Moș Costache. Și mi-a venit o idee. Ei bine, e bolnav rău săracul, nu vă uitați pe din afară. Dacă m-aș lua după doctoriță, apoi atunci e grav de tot. Stănică spuseze grav cu indonația cu care zice strajnic. Îl pierdem și pe el săracul, firește dacă nu l îngrijim. Eu zic că ar fi bine să vă împăcați. O să văd eu ce fac și cu el, zise Aglaie gânditoare, desfăcând capacul ceasului de aur și pocnindu-l iarăși la loc. Oroarea lui Stânică împotriva studentelor nu era chiar cu totul simulată. În fond, el era un sentimental cu instincte casnice. bucuros de a se vedea înconjurat de o familie numeroasă. Din păcate, sentimentalismul lui familial se complica cu o mare lăcomie de a-și face o situație prin familie, de a moșteni, de a căpăta. În ascendența lui se aflau, pe cât se putea, gici, albanezi, veniți de-a dreptul peste Dunăre și numiți mai dulce arnăuți sau, cu totul eufemistic, macedoneni. Moșii mei au fost negustori, oameni de acțiune, de la ei am eu groaza de a sta pe scaun la birou. Jos funcționarismul! Raza operațiilor acestor moși se deducea din vorbele lui Stănică a fi fost oborul. El vorbea câteodată copleșit de amintiri, de cuptorul plin cu pâini, de ieșuri cu saci de grâu, de cai, de harabale, de câmpul lui Eliade. Se putea presupune fără greutate că părinții și moșii lui fuseseră brutari. Apoi rămăsese orfan el și cu mulții lui frați, pomenea de un mare morar cu nume tot balcanic care i-ar fi crescut. Ba chiar lui personali s-ar fi făcut propuneri strălucite. Domnule, unchiul meu a vrut să mă trimită la Paris cu copiii să fac școala acolo, dar n-am primit. Prostie. N-am vrut să mă înstrăinez, fiindcă aveam suflet curat. Unde mai sunt încă o dată copil? ca știa acum ce să fac. Eram om și jumătate azi. Ce mai vorbă? Eram bogătaș. Adevărul este că Stanica avea simț familial, și familia lui împărtășa acest sentiment. Din numele pe care le pronunța, reieșea că avea încă frați și surori în număr mare, precum și numeroase rude de a doua categorie. În convorbirea lui, expresiile unchiul meu, mătușa mea, moșul meu, sora mea, apăreau cu nota fanatismului. De sărbător, Stanica arunca la cutie un pachet de felicitări și primea el însuși un morman. În casă la el, însă nu venea nicio rudă. Pentru ce? Olimpia dovedise un caracter acru și declarase de la început că e sătulă de rude. Astfel, Stănică nu fusese în măsură de a prezenta multele sale rubedenii, ceea ce îl jini adâncul sufletului. Lipsind această formalitate de deferență, rudele lui, surori, frați, unchi, mătuși, cumnați și cumnate, refuzară să-l viziteze, fără ca totul să-i facă vreo aluzie, oricât de puțin malițioasă asupra Olimpiei, și amintind mereu, în chip cordial, în corespondență și de ea. Poate unele dintre rude ar fi consimțit în cele din urmă să-i calce în casă. Dar Stănică rezista el însuși și nu invita, ceea ce pentru educația excesiv-formalistică a familiei lui era decisiv. De fapt, lui Stănică era rușine să-și publice căsătoria și oricât el însuși ar fi fost fără prejudecăți, sângere vorbea în el ca în toți ceilalți. Iar pentru toți ceilalți, căsătoria unui bărbat trebuia să fie condiționată numai de avere. Fetele, ca să ușureze pe părinți, puteau să se mărite și mai rău, dar un bărbat ca Stănică cu carte niciodată. Acest punct de vedere, devenit disciplină, pact al neamului, era susținut cu îndărădnicie mai cu seamă de femei. Prin urmare, Stănică, în ciuda sincerității sentimentelor lui pentru Olimpia, la început, fie și sub formă nestabilă, se simțea vinovat de a fi călcat regula și se temea să înfrunte ochii ironice ai rudelor. Casa pe care o luase de la Simion, era o dărăpănătură. Prin avere se înțelegea în familie lucruri fabuloase. Nu toți în familie erau bogați, unii chiar cu desăvârșire scăpătați sau de o condiție mai mult decât modestă, mulți erau însă bine situați, mari industriași sau moșieri sau, în sfârșit, în posturi de comandă bine retribuite, mai degrabă în mari întreprinderi decât la stat. Erau printre ei magistrați politicieni, dar niciun ofițer. De serviciul militar căutau printr-un straniu atavism să scape toți. Lucru notabil, indiferent de situația materială. Rudele se aveau bine între ele și nu se disprețuiau. Cei bogați veneau măcar o dată pe an în casa celor săraci. În oraș ruda cu mare relațiuni își vară și de convorbire și întindea mâna rudei cu haina roasă, mic împiegat. Stănică era foarte mândru de rudele lui și circula cu știrea sau fără știrea olimpiei de la unul la altul. Îl opreau la masă oriunde se ducea și, cum rudele lui erau foarte numeroase, ar fi putut mânca două luni în șir gratis, fără să intre de două ori în aceeași casă. Astfel se explică necesitatea pe care o simțea Stănică de a sta de vorbă cu foarte multă lume, de a trece de la o familie la alta, de a afla tot ce se petrece peste tot. Deși sărac, Stănică nu avea grija viitorului, cu atâtea rude solidare. E drept că acestea nu îi dădeau bani decât poate puțini, fără știrea olimpii, fiindcă în genere ele nu admiteau ca unii să trăiască pe socoteala altora perfect egal în evenimente capitale ale vieții naștere, nuntă, moarte, aniversări unde se adunau un număr considerabil țineau să rămână despărțiți prin avere dar averea nu le dădea orgoliu. Din potrivă, cei bogați doreau ca cei săraci să se procopsească și le căutau mijloace fără să-i silească. Familia avea cultul inițiativei personale. Dacă stănica ar fi dorit să-și găsească o meserie mai sigură, ar fi căpătat-o fără îndoială. Însă el se mulțumea cu mediocritatea lui liberă și sigură în așteptarea unei lovituri. Rudele nu-i cultivau lenevia, întreținându-l, dar socoteau foarte legitimă așteptarea lui de a-și face o situație mare și neprevăzută. Familia lui Stănica avea foarte multă asemănare cu familiile dominatoare din Europa. Din acelea fac parte regi și ofițeri săraci, împărătese și obscure soții de conți provinciali. Regii în activitate dau rudelor numeroase un ajutor neînsemnat câteodată care nu le scoate din mediocritate, dar le onorează apartamentul sărac cu vizita lor și le acordă cu prisosința atributul de unchi sau de văr și acolo meseria lucrativă e socotită ca o eroare, iar legăturile de familie se pun la cale după un examen colectiv. Situația aceasta are avantajele și dezavantajele ei. De pildă, spre a se putea căsători cu Olimpia, stănica trebuie să se pună în conflict cu familia, dar aceeași familie îi dădea siguranța pe lume. La stănică, lăcomia și versatilitatea nu o tenebrau observația morală. Că un bătrân trebuie să moară și să lasă averea tânărului, asta înțelegea foarte bine. Ba chiar avea o listă de rude care, prin decese sistematice, puteau să-l pună și pe el. În măsură de a moșteni, deși din cauza profilicității familiei, el rămânea o rudă laterală. Dar să arunce în spital un bătrân sau să priveze un copil de succesiune, asta îi se părea o infamie. Agla era pentru el o viperă, iar Olimpia pierduse mult în ochii lui prin indiferența arătată față de accidentul lui Simion. Și purtarea lui Moș Costache, care strica orice previziune, lirita. Când era în joc, interesul lui Stănică găsea nu-i vorbă, argumente suplimentare. Dacă în înlăturarea lui Moș Costache ar fi tras un profit, ar fi susținut că se făcuse tot ce era uman posibil și că acum trebuiau apărate legitimele drepturi ale copiilor frustrați de uzul bunurilor ce li se cuveneau. Câteodată se înduioșea la gândul absurd că Moș Costache putea să-i lase și lui ceva și atunci admira jertfa oamenilor vechi, care se privează de bucuriile vieții ca să facă cu putință înălțarea tinerilor. O problemă începuse să devină pentru stănică de la o vreme Olimpia, dacă o iubea sau nu. Este greu de spus, întrucât lui Stănică îi lipsea expresia mai analitică a sentimentelor. Din purtările lui, nu se puteau desprinde decât emoții și o concepție. De bună seamă că atunci când se căsătorise cu Olimpia, fusese emoționat. Încercase și mândria lăuntrică de a face un gest necucetat, romantic, în dauna intereselor lui. Nu se până la căsătorie, fiindcă își zisese că după atat sacrificiu, se cădea să judece matur și să apere existența fiului lui și a familiei fiului său. A urmat ceea ce știm. Când vorbea de dragoste, de căznicie, Stănică era întotdeauna emoționat, exterior. În fundul sufletului simțea o inexplicabilă plictiseală, o vină imensă, nedeterminată. La drept vorbind, gestul de a se căsători cu Olimpia nu era romantic decât momentan. Stănică crezuse că face un calcul de maestru, care nu se uită la bunurile imediate, ci la cele ce pot decurge mai târziu. Informațiile lui despre Moș Costache, îndeoseb, erau strălucite. Nu aflase însă despre Otilia decât ca de o fetiță crescută din milă, din potrivă îi se spusese că toată averea era destinată fetelor Aglaei stănică, devenise romantic prin eșec și acum era trist, așa de trist, încât i se păru că încearcă toate emoțiile prin care trece un mare izbit de soartă. Gândul obscur de a scăpa de Olimpia și de a încerca o altă lovitură, de data asta mai bine controlată cu ajutorul rudelor, îl mai invadase adesea. Nu aproba nici temperamentul Olimpiei. Nu putea învinovăți de nimic, însă admirația lui era pentru femeia sprintenă sociabilă pe care o înțelegea ca pe Otilia și ar fi scuzat-o ca pe Georgeta. Ar fi vrut o femeie care să Împingă. Dar a scăpat de Olimpia însemna divorțul. Să dea însă divorț fără motiv era după concepția lui o canalierie. Olimpia era mamangerașului lui mort. Imposibil, nu se o patrie fără fidelitate conjugală. Așa spunea el față de lume. În schimb, întrevedea despărțirea în două chipuri pe care și le reprezenta cu plăcere și consolare mental. Se întorcea acasă și găsea pe Olimpia în brațele unui individ. Scenarul zguduia, îl mișca chiar în imaginație. Antipatia lui, visa el, de dincolo, venea din presințirea că Olimpia este o nemernică. El, omul de viitor, căruia îi se făcuseră propuneri strălucite, făcuse romantism, luase din dragoste o fată fără nimic, cu rude mizerabile, punându-se în conflict cu propria lui familie ca apoi să fie terferit. Ipoteza asta era frumoasă în imaginație Însă Olimpia placidă nu l-înșela Stănică încercă pentru o clipă Remușcarea de a bănui un soțiat de pură A doua ipoteză pe care o visa Era ca Olimpia ghicindu-i nemulțumirea Să-l cheme și să-i țină acest discurs Stănică, tu nu ești făcut Pentru viața asta Ție-ți trebuie o femeie de lume Cu bani care să te ajute în carieră Câtă vreme am avut copilul, am tăcut Acum însă văd că nu mai merge Nu vreau să te am pe conștiință mă retrag cu aurica. Puținul cât îmi trebuie să trăiesc am, tot în închipuire stănic încerca să protesteze patetic. Nu, nu, nu, nu se poate să te las. Tu ești mereu mama copilașului nostru, al lui Redișor. Doar dacă tu nu ești fericită cu mine, atunci firește, mă sacrific, mă dau undărăt din fața norocului tău, dar nu-ți închipui că te voi părăsi. Nu, îmi fac o datorie sfântă să-ți dau și mai departe de la distanță crotirea mea. Atât de mult înduioșau pe stănic aceste ficțiuni, încât se simțea bun la suflet, victimă chiar a bunătății lui. Liberat prin aceste două ipoteze de Olimpia, făcea apoi planuri mărețe, fie că noa nevaste era o femeie consumată, fie că mai bătrână avea o considerabilă avere. Nici Georgeta nu îi displacea. Era frumoasă, cu relații care erau mai degrabă folositoare decât dezonorante, cu putințe admirabile de a-l împinge. Firește, Georgeta contrazicea conceptului de femeie sfântă, dar dacă în fundul nemărturisit al sufletului, tocmai calitatea de curtezană cu trecere la trăgea, la lumina conștiinței, îi zicea că face o faptă minunată, ar înalța-o pe Georgeta până la el. Toată ciuta lui stănică venea din faptul că Olimpia nici nu-l înșela, nici nu-i propunea să divorțeze. Din potrivă, îl privea ironic și bănuitor și noaptea cel puțin îl urma în toate scapadele lui. În ziua când calendarul ortodox prăznuiește pe Sfânta Martira Gripina, zi de lucru de altfel, stănică și-a dus aminte care o mătușa Gripina, la care obișnuia să treacă odată pe an. Ca să se mai zmulgă din preocupările grele și ca să ia un contact tonic cu familia lui, fără să spună nimic olimpiei, porni chiar de dimineață în oraș și se urcă în tramvaiul cu cai din calea Rahovei, care mergea pe calea moșilor se dădu jos la bariera moșilor și se îndreptă pe șoseaua Mihai Bravu spre strada fundătura vaselor. Trecu prin butoaie noi și alte ustensile de dogărie, scoase în fața prăvărilor, printre mormane de rogojini, pe dinaintea prăvărilor, lână și plăpum, și intră în fundătura, ocolind prin strada vaselor și strada mașinii, ca să se gândească mai bine ce felicitare să-i facă bătrânei. Atunci a dus aminte că nu i-a adus nimic. Se căută prin buzunar, unde găsi câțiva franci strâmbă din gură și se întoarce spre barieră. Acolo dibui o simigerie, intră înăuntru și cer o pungă cu alune americane prăjite și câțiva covrigi uscați cu susan dintre aceia în forma unui inel de lanț care se sfărâmă în gură. Aceste produse ale cuptorului plăceau cu deosebire mătușii Agripina. Stanica se întoarse din nou în strada fundăturii vaselor, de data aceasta pe drum neocolit, și se opri, în fața a două case fără etaj, destul de mari și cu tencuia la stând de o parte și de alta în fruntea unei ogrăzi enorme, ca două corpuri de gardă în fața curții de onoare a unui palat imperial. Una din case, cel puțin, cu aer de părăsire, deși încă impunătoare, se ghicea că fusese prăvălie din cauza obloanelor trase. Forma ferestrelor și un pervaz lat de lemn în fața lor ca o tejghea, dovedeau că fusese o brutărie. Între cele două case ar fi trebuit să fie un gard, dar nu era decât o poartă în aer, așa într-o parte. Curta avea înfățișarea unui han cu case de jur în împrejur, vechi și cu un căper ce se ghiceau prea mari. Latura din funda laterului, avea o tindă pe stâlpi de lemn prefăcută în geam lăc curtea era plină de butoaie de doace, descânduri scurte de stejar, de papură, fiindcă într-o parte și un dogar. Erau și câteva căruțe țărănești cu coviltir. Într-un colț, un individ potcovea un cal, prins între trei bare închip de uluci. Un fel de boltă fusese refăcută și forosită ca potcovărie.